Небо всміхнулося сонцем востання, Осінь ворожить дощем по воді, Не залишай мене без кохання І самотою на самоті. Спогади тихим вогнем спалахнули, Спокій згорає у цьому вогні, Не залишай мене із минулим І самотою на самоті. Втомлене серце б'ється в знемозі, Очі безсонні, холодні й пусті, Не залишай мене у тривозі Із самотою на самоті. Доля мене покарала тобою На віки вічні, на ночі й дні. Не залишай мене із журбою, Із самотою на самоті.